Thank you.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 îi focuri de artificii, în jurul cărora dănsuiau cete voioase de oameni. În toată Inglitera nu se vorbea decât despre noul născut, Eduard Tudor, prinț de Wales. Când Dumnezeu a binecuvântat Inglitera, dăruindu-ne nouă și poporul nostru, multimodal film series of works, podcasts that the TV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 Ăsta ne-l mai lipsea nouă, încă o gură în plus de hrănită. Mai bine îl sugru cu mâinile mele, decât să fur și pentru ea.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 nu nu mai mai, îndrăzneți decât toți ceilalți, îmboldit de o curiozitate de nestăpânit, un băiețel îmbrăcat în zdrențe Se strecură purtat de valurile mulțimii Pe sub picioarele halibardierilor Și ajunse până la porțile palală Oprieți copilul! Nu lăsați! lăsați recați în fiare! Puneți băna pe voinic! În gărbedeul ăsta mic! Aruncați-l un termic în alecoare! apucă Nu lăsa! Nu scapă el! Acu în mâna mea! se întâmplă la porți. Pe cine au prins alebardier? Eu uite! Un băiețaș. Un băiețaș blond ca și mine! De ce îl îmbrăncesc? Să nu-l bată! Să fie lăsat în palat! Alteță, dar. Lord Herford? Alteță, dorința voastră este lege.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 Nu te întrista pentru orși ce fleac, Așa-i când omul e sărac. Când burta rău rămânzește Să strângi cu reaua lană dragi, Clondirul-n straiță lipsește, O dușcă de -apă să tragi. Nu te întrista pentru ori și ce fleac, Așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru ori și ce fleac, Așa-i când omul e sărac.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 Straja, straja să vie la mine! Ce-o fi cu asta ăsta care aleargă pe scar? Habar Hai după el. Paznici, veniți cu noi. Veniți cu noi. ha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 lași afară afară ieși afară afară din pară trențoase te pedeule dați-mi drumul cați-mi da drumul sunt prințul edwardă voi ați biscuiți nea pura cioanele sunt prințul edward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 Lundul pe tom drept prințul Eduard Ajul s-a înclinat până la pământ Căciune, înălțimea voastră Ai? Să trăiți, sâr, sâr vă rog, nu știți unde e Unde e băiatul ăla care a fost aici din aur Mi-a spus să-l aștept și el nu se mai întoarce Înălțimea voastră întreabă desigur de Golanul acela de scuț A fost azvârlit afară ah.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 De mine. Chiar după ce l-au dat în brânci afară, el tot o ținea una și bună. Am să iau tava. Plecăciune înălțimea voastră. Cum? Ce spune asta? Da. Și atunci cu mine cum rămâne? Ce mă fac? Sunt pierdut. Sunt pierdut. Tom a alergat spre o fereastră A tras binișor braperia Și a început să privească disperat afară Nădăjduind că o să-l pe adevăratul prinț În timpul acesta, ușa s-a deschis fără zgomot Și o fetiță cu bucle blonde, bogat îmbrăcată A intrat în timp S-a apropiat în vârful picioarelor de Tom Și l-a sărutat pe neașteptate pe o brază.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 nu înțelegeți? Eu nu sunt prințul! Sunt Tom Kenti din curtea cușilor aruncate la gunoi. O. Oameni buni! Oameni buni! Dați părunca să mi se dea înapoi zdrențele mele, să pot prica de aici! Vai, vai, vai! Vai! Te bună seama, că o să mă spânzuri! O, -o să sp -o sp -o vă milord! Liniștiți-vă! Vai, Dumnezeu, Lady! nebunit prințul! O nebunit! Oameni. Nebunit? Chiar că se nebunesc? Dumnezeule, cum să scap eu de aici? Lordul Saint John! Iertați-mă, prinț, dacă v-am liniște, dar Majestatea Sa Regele, vă să vă la dânsul. De... Fiți curajos! Majestatea Sa vrea să-și rămas bun de la Maria Medici de... Medicii nu mai sunt în stare să-l ajute. Doar le mai pot să ușureze suferințele.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 N-am luat niciun sigiliu. Prințe, veniți-vă în fire. Grăbiți-vă să vă primiți și-a din urmă datorie față de majestatea sa. Lăsați-mă! Nu datorez nimănui nimic. Prințese, spuneți mi unde e sigiliu? N-am luat niciun sigiliu. Un enorocire cumplită ne-a lovit țara. Majestatea sa, regele m încetat din viață. Poporul îndurerat își plânge regele. Majestate, treceți la pereastră. Poporul fericit vrea să-și regele. De ce nu mă credeți? Sunt un cerșător, nu sunt regele. Ajută-l! Ajută-l! Ajută Ajută Ajută Amurgul se lase peste oraș.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 Jack. Dar și-n el mai lovi, Maicuța dragă de muri, În uliță se pomeni, Și sub un pod dormi, Băiatul vesel Jack. Da ne dați, ne dați, pomană da să ne dați O coaje, doar o coaje vrem Flământ flămân, să nu cădem Noi cât e ziua, tot cerșim Umblăm, cântăm, să nu pierim Ne dați, ne dați, pomană să ne dați De ești flământ și rabz mereu Să ne înțelegi, nu-ți vine greu Pe lumea a fost un vesel drag un băiețel pe nume Jack din zori ne seara. Hai! Ce zici, Nu vă mai arde a cânta! Pentru voi avem gârbace. Hai! Veniți din calea mea! Lasă copil, om, hai i Venit-mi cu copii! Vagabunți!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 Parcă fără copii nu poți fi cerșetori e, <gântu -n gână> și m-au băgat în dosul gratiilor. Iar când nu mi-a mai rămas decât viața, <gână> s-au înduioșat și mi-au spus, Tot nu mai e nimic, mai e bine să te spânzurăm. <gână> spânzurăm? Pentru ei e un lucru de nimic. <gână>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 tant recercam pe la napte pe țela la por drac când și cerșim sub podul în necren nop și s cu soare toți, la norpentot în zi Cântam adevărul și ei mi-l-au scris cu fierul roșu pe spinarea. Da. ca da. să nu-l uit niciodată. Cântați, prieteni, despre adevărul ăsta. Stăpânul meu Hanjiul vă poruncește să vă cărați din fața localului nostru. Ascultă, nobile rândași! spune că nu suntem în vizită la ei dacă-i auzul atât de delicat, Să-și baze câlț în urechi. Acum de când noi noaptea stăm, Răgând la basaman, Și până-n ziua ne-afumăm, Și despre rece tot cântăm, un cîntec după blat. O un păluș a pus, când am vorbind nu poți. Dar când Mogoro a spus ce-a spus, Să-l mai oprești, nu-i chip a dus. Nu-i chip s vine gardianul. Hai, hai, hai, hai. O, ce de-aici? Dragă, Vă mai arde a cânta. Pentru voi avem bărbații, mai teriști din care s-au împrăștiat încet, și gardianul a plecat plin de demnitate.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 Shall know. Hei, Taylor, judecătorul a rupt cererea mea în bucăți și mi-a poruncit să mă duc la dracu. Curând se vede că voi fi și eu sortit să-mi mâna după o coaje de pâine. Blestemați. Zia asta s-a ales din toată cererea pe care ți-am scris-o eu. S-a da. dus daibii toată caligrafia. Taylor, tu le știi pe toate. Pentru ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk? Încet, Ei. Încet dacă nu vrei să ți ții de urât. Se zice că n-ar fi pe placul curții Aha. Aha. Fiindcă a luat apărarea oamenilor săraci Sigur El, ca judecător al regelui Avea datoria să apere interesele oamenilor de bază da. Nu pe ale celor sărmani Ai înțeles? Am Vezi, înțeles. aici era buba De bună seamă e? Vă las Rămâne-ți cu bine! Mergi cu, cu mine, bine, Taylor! De... Cândă cu mine ca să te-nveselești Norocul îți vine când nici nu te gândești Hai cântă cu mine ca să te-nveselești Ce om vesel! Nu-și pierde niciodată firea da. pe... pe cine petrecă-i acolo cu așa alai? Hai hai să vedem! Ia să, hai vedem. să vedem! Pe să vedem. cine toate numele la, la mine! Avem aici o comedie pe cinste! Aha! Cine vrea să-l vadă pe Regele nostru? Hai, hai, veniți mai aproape să i faceți cunoștință! Mă tem să nu plește pe Majestatea Sa! Cutezați, voi porunci să fiți puși în lanț. ce -o mai fi și cu păiața asta? Nu întrebați-l, oameni buni Întrebați-l, cine e? A, -a spune spune cine e. A, da să spună cine e Cine ești, dumneata voinice? Hai, tănețe, sălate Vă mai spun încă o dată Sunt regele Eduard A luat-o razna -a Să vă pe jos de <t -o> Nu vreau să poruncească Maria voastră slugelor să cumpere de la mine pește pentru bucătăria regala. <laughs> <laughs> privește, privește-ai, Tom. Te bună seamă că s-a țignit dacă vorbești așa. Hei, fi din pricina foamei. Ține, băiete, și mănâncă bucățica asta de pâine. Lasă-mă-mi face! femeie proastă! Ce? Tare mai am eu nevoie de coaja ta de pâine nenorocită. primește, domnul, vezi, e pâine. Adevărat ca nebună. Ia spune, majestate, ai fugit de la încoronare? În locul meu...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 Debutorii cu el! O mantie! dați o mantie! Ce mantie poate fi mai potrivită decât robojina? <presum -te> ha, de moara aia de pământ! Să l coronești cu ea! <laughs> Majestate, coroana! <laughs>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 Azi n-am bani să vă dau de pomană. Azi n-are bani. În alte zi ar fi aruncat un pumn de bani de aur. Cine? Hendon. Aici Hendon, Nu-l pe ala care intră mâinile lui. Nu mai un copil nu vedeți că și-a pierdut mințele? O să poruncesc să-i spânzi de pe toți. Ce părdește? Și tu, băieți, nu mai amenința. Fii regi dacă ți s-a năzărit...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 Cu bunătate, regeasă Dacă ești rege, șterge birurile și o să te cinstesc cu o scrumbie sărată Ce-i ce asta? Ați prins pe cineva? L-am prins pe rege de coadă, domnule gardia. Ei pu! ne-am de cerșetor Ia seama ce vorbești Și pe urechea mea stângă pe care mi-a spus o judecătorul regal săptămâna trecută Gardian, în numele regelui îți poruncesc să pui în lanțuri pe toți oamenii aceștia a, Ia, ia, ia mai încet cățelele, alcui tu Auzi, alcui de deule. Tatăl meu a murit, era regele vostru Acum rege sunt eu! Ce, ce spune blestematul? Vă să zic da, că da, eu, lui, am murit, haide! Iar tu ești acum rege! Ia! Ia să vei încoace păcătosule să-ți rup Ori poate nu mai sunt eu John Kenti părintele tău. spălge mai bine limba albinteri. O să dai socoteală pentru el în fața legii. nu mai recunoaște nici pe tatăl O să răspunzi pentru el în fața părere. legii. Domn, o să-ți dau una să-ți să -ți pe nas toate prostiile de cap. Da-te jos de pe nerodule nu i bucățică de pâine și tu faci aici pe măscăriciu? Să nu-mi să te atingi de mine cu mâinile tale murdare. Persoana mea este inviolabilă. Nu Așa! Invio... Atunci cine? Nu-l nu lovești, băiatul, auzi? Alții ai de face cu mine. ce mea este. Eu sunt tatălui. Oricine-i fi. Statează-mă! Lasă copilul! Să se pare că se pateia suștării no, eu. Cu prăjinia asta, oh. ah! ah! Ah! Ah, Să dai bună pace copilului. Yeah. Și nu o să meargă cu tine. Altfel nu mai sunt o malfandom. Bine, o să ne răfuim noi. Să vedem noi să mergem Să mergem Să mergem Plecăciune, majestate! Rămâneți cu bine, majestate! Ești un om curajos. Îți dăruiesc titlul de per. <laughs> Minunat! De cât astea e asta. Deocamdată să mergem sărmane, să mănâncem, să va și să te culci. Unde mă duci? La hanul de peste drum. Unde? O iertare, sire. Voiam să spun în apartamentele regale. nichte trotzdem Urtea e din ce în ce mai uluită de portarea tânărului rege În sala de consiliu, lor zi s-au adunat la sfat nu, nu mă recunoaște nici pe mine În ce -i spui nimic nu-i bine Pe mine m-a făcut măgar oh. Este nebun și nu-i de mirare Că ne bagă pe toți la închisoare da. Ce-i de făcut? Ce ne facem?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 Medicii ce-au poruncit ah, da. Cu învățătura să înceteze ah. Și să se trateze Să se trateze Să se trateze no, no, no. Bolnav, cum să-i cer sfatul? Cum să-și conducă regatul? Erfort, pe cât se pare? Ăstuia îi convine nu? Și cum încă? Taci, că închisoarea ne mănâncă Lorgul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 Dar dacă tânărul rege nu va voi să întărească condamnarea Îi voi spune că aceasta era voința regretatului său tată <laughs> Tot nu-și <laughs> aduce era aminte de nimic <laughs> E nebun, cu siguranță e, Dar e moștenitorul tronului Așa că, bun ori nebun, el ne va conduce regatul Fie și de o mie de ori nebun E rege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 Dimineață Păzit de lor smeriți Tom doarme în dormitorul regal Cufundat în puf și dantel Somn frământat de vise Ar fi ora să trezim Pe majestatea sa Dar pinișor, Nu dintr-o dată oh, mă nu-mi luaţi, nu mă bate tată Ce-a spus? Ce-a spus? Ce? Vă rog, lăsaţi-mă, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie Ce-a spus? Ce? a spus? A spus de două ori oh. Oh. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, parcă am auzit altceva ha. Ah, ah, ah. Ce e? Îmi vine să Să strănute. aținiți Văd ah. pentru Dumnezeu. O să speriați pe majestatea sa. Dar ce să fac? Nu mai pot. Aici? Ah, ah, ah, ah. ah. ah? ah. Ce e majestatea sa. Ce Ce căutați aici? Ce vreți de la mine?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 Ciorapii majestății sale. Ați auzit, milord, ciorapii regali. O fiți, milord, ciorapii regali. Oh, oh, Uitați-vă, milord! Oh, adevărat! Uitați-vă, milord! Oh, nu, Nu, Zeu! Uitați-vă, milord! Oh, oh! Ce făt! O Cum? O, o gaură, ciorapul regal La turn cu pastratorul și al ciorapilor regali Ce s-a întâmplat? Ce? O găurică? Asta se poate cârpi Cârpi? Oh! Dar ce v-a apucat?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 Majestate. Uf, cum de nu vă vine să și respirați în locul meu <laughs> Plin de duh, fermecător, Original Înțeleg! Gluma asta va face în lumii <laughs> Capete umplute cu paie Lasă că le arăt eu <laughs> Milostiviţi-vă, lorzii mei, mă mănâncă grozav nasul. Nasul? Care sunt ceremoniile de urmat în asemenea cazul? Dar vă rog repede cu răspunsul că nu mai pot răbda. Dacă vor cu tot din adinsul să fiu regele Eduard, fie. nu mai o să le arăt eu, maimuţoilor, astora ce fel de rege sunt. Ei, lorzii mei... Hum. Hum.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 Prințesă? Sărmanul, sunt cin. Uh, vara majestății voastre. A, o, acu' aud pentru prima oară. Da, ăla, lung și slab, cu de cocoșe care face pe grozavu. Cine e? Lordul Hertford, poate? Ăla, ăla, ăla. Ami, lord, e oare cu putința să fiu uitat tot? Lordul Herford e unchiul majestății vas. Da? Eh, vă să zic că el e unchiul meu și dumneata ești vara mea. Da, lord. Bravo, frumoasă familie. Uf, uh, ce plictisea la dracule. Uh, știți ce? Ai mai bine să ne jucăm de avață ascunsele. Nu. nu cunosc jocul ăsta. Eh, adevărat? E, nu nimic, am să vă învăț. Dacă nu-i prea greu. Nu, no, nu, deloc.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 Hai să jucăm, poate așa o să pricepeți mai repede. Eu rămân să număr. 1, doi, trei. Da de ce nu vă ascundeți? Hai, ascundeți-vă colo în spatele jilțului. Așa, număr. 1, 2, 2, 2, 3, 4, am pornit cu căutat 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat Majestatea voastră s-a sculat Sunt fericit să o salut pe majestatea voastră Nu mă deranjați, vă rog Nu vedeți că ne jucăm? 1, 2, 3, 4, cât se vede, e rău de tot unu, do -t -t Majestate, documente de stat de mare sănătate Care nu suferă amânare Așteapte iscălitura majestății voastre Hai, dați-le mai repede, am să le iscălesc Uitați-vă aici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 Câți slujitori avem la palat? 70 de grăjdari. 40 frecători de potele, 25 tapițeri și 60 de croitori. 60 de vânători și 50 hăitași. 50 la de păsări și 100 de pași. Total 525 de slujitori, majestatea voastră, fără a mulți alții. E, păi dacă așa este treaba, cum vreți să ne ajungem în sapă de lemn? Uh.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 Cum îmi el să stea pe locul meu și să-mi conducă țara? Cu ce drept aștepți condamnarea? ducelui de te la Nu altă. Nu avem timp să ne gândim și mâine. Haide! Ce vrei? Ce lipsește? Vreau să mă spăl. <laughs> Numai atâta. Poți face tot ce vrei, ca la mama acasă. Te rog să nu te simți stânjenit. Se vor plăti toate.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 Deocamdată însăcără pe stoaleta asta scumpă, pe care abia să mai țin peticile. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Au fost cândva de mult plecați, departe la război trei franți în focul luptelor. În ser târzi, cu ochi storși, îi aștepta să-i vadă-n torși. Măicuța împlit pritvor. Lord Hertford, Lord Hertford, trebuie să-l o să-l Lord Hertford. Sărămanul. Nici în somn nu lasă treburile statului. Da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 Uh, uh. <laughs> Cum se nu știu Unde este legal După colți la dreapta A treia casă la stânga <laughs> Bietul băiat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 El l-a Atunci ce mai? Să-l umflăm. Dar e sigur? Sigur. L-am văzut fugind pe stradă cu o mână în buzunar. Dar ce avea în buzunar? De bună seamă sticluța cu o trab. Atunci ce mai? îl umflăm. Dar ce dovezi aduci la mărturia asta? E înalt de satură și surtucul lui e destul de sărăcăcios. Atunci el este. Unde stă? La hanul pădurea verde. Are spadă? Păi, e armată în lege. Vai de mine! Atunci nu e el. El! Ele!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 Şahanului pădurea verde, trebuiește servitorul. Lângă butoaie, cei doi copii cercetori, băiatul și fetița, tremură de frig în așteptarea soarelui. Bă. Ce frig e! Lasă, curând o să iasă soarele și se să te încălzești. E tare frig! Ai scăpat ușor? Povestește cum s-a întâmplat. Ah, da, am prins porumbelu și l-am dus acasă. N-aveam de unde să știu al cuie.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 Ți minte cum cânta Tom cu noi cântecul nostru? Pe lumea a fost un vesel... <gântu -i> Omule, n-ai cumva o bucățică de pâine? Hai, care te de aici, cerșetorule! Păi, mă rog, da de unde aș putea cumpăra o pereche de margari. Din piață. Nu-i departe. Treceți două străzi, coboriți și nimeriți chiar în piață. Îți mulțumesc pentru sfat, Cum O să răsară soarele, mergem în piață, când. Ieri în casa lui Sam a fost otrăvit un om. Cine l-a otrăvit? Nu se știe. Poliția caută ucigașul peste tot. Ia uite, vine șeriful. E și John Kendrick, cu el, lui Tom. Da, da, da, cu da, da, ascultă da, da. Ascultă, rog, N-au tras aici doi oameni? Cine anume? Avem mulți oameni aici. Un om cu surtucul găurit și cu un băiat în zdrență. Ah, un băiat și un bărbat în toată firea încins cu spadă. Ah, cu spadă? chiam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 Nu, nu! Să stăm să vedem cum o să se termine toate astea. Ce înseamnă asta? și uite se întorc! Pentru... ce asta? Întoarce-te la tatăl tău, Tom! Întoarce-te la bună-n tău tatăl! Au! Lasă-mă! Nu ești tatăl meu! Lasă-mă! Privește, privește, Miles? Tom! Unde ești? Adevărat, adevărat unde ți-e protectorul de mernicule? Mai Aici! Mai ce! sunt! Mai. Aici! Maes. Ce, e? A, băiete, ce băiete, acesta e omul care s-a dus să cumpere măgari? Da, ele. Ele? Da. Să-l umflăm. Aruncă spada. Ești arestat. Pentru ce? Așa e, pentru ce? Măi pentru ce? Ai otrăvit un om? Minciună! N-am otrăvit pe nimeni. Cuvânt de rege că n-am otrăvit pe nimeni. Ieri, în casa lui Sam. Așa e, ieri, în casa lui Sam. Minți! Astea sunt calomnica ca să mi se ia servitorul. O să dați socoteală. Maes?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 În biblioteca palatului primul lord, ținându-l de chică pe pajul Hemfrey, îl croiește cu nuiaua. Pajul țipă în timp ce lordul îl lovește burat. Un, doi, trei, să te silești, bine s-o citești. Și când scris, să nu greșești, tot așa când socotești. Majestate... Ce înseamnă asta? Pentru ce bateți băiatul?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 Cu cât învățați mai prost, cu atât mă deznard mai tare. Tot, tot, tot nu înțeleg. La ce folosește să fi bătut pentru greșelile altora? Ori eu m-am scrântit de a binele, ori voi toți de aici ați nebuniți. Care e vina ta? Eu n-am nicio vină. Dar profesorul nu poate să bată persoana Majestății Vastre, care este inviolabilă, și atunci pentru toate greșelile Majestății Vastre mă cộtonegește pe mine. Oh.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 Dar cu o altă însărcinare. Mulțumesc, majestate. Mulțumesc. Bine, bine, bine, bine. Vrei să fim prieteni? Vai, majestatea voastră, cum să-mi drăznesc? Nu sunt majestatea mea. Oh. Sunt un băiat ca și tine. Cum? Bine, majestatea voastră. Hai, du-te. Mă duc, majestatea voastră. Majestate.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 Majestatea sa umblă prin bucătărie, își bagă nasul în crătiț. uitați vă în ce cârpe ne obligă să ne îmbrăcăm. Ce-a ajuns palatul? Dacă reposatul rege ar ști ce se întâmplă aici, s-ar întoarce în mormânt. Cred că majestatea sa posatul rege a și obosit, întorcându-se de pe o parte pe alta. Ah. Mă a luat Herford. Ce e cu dumneavoastră, Lord Saint oh, Nu, mă mai întrebați. Vin de la Iarmaroc. ce Și ați făcut acolo? Am fost de a-i vândut câini regelui. Ce? Eh. vă că am luat pune parale. Regele să fie mulțumit. Lord Saint John, Dumneavoastră, cu rangul dumneavoastră, ați fost la Iarmaroc Maroc și ați vândut câini. Da.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 Ceea ce e foarte folositor pentru sănătate Auziți, a și început să slăvească Apoi tot ce se întâmplă e foarte amuzant Nici în închipuire nu v-aș fi putut vedea pe toți o situație așa de caragioasă. Țineți minte ce vă spun Este câteva zile o să bateți armaroacele ca să răscumpărați toți câinii Ce? Medicii majestății sale regiului au stabilit că boala e fără leac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 Mă îndoiesc, Lord Herford, că o să vă reușească vânzarea draperiilor cum mi a reușit mie cu câinii. <coughs> la târg trebuie să știi să te tocmești. Ei! majestatei. Ați vândut câinii? Toți, majestatei. Iată bani. Da! Pe la mic și rău l-ați păstrat? Nici n-aș putea să-l vând. Cum mă apropii de el, hați mă apucă de picior. Bine, bine, plecați! Majestatei. Majestate,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 Aduceți pe băiat la mine! La dumneavoastră, majestatea voastră! Hei, aduceți băiatul! În sfârșit sunt iarăși la mine, în palatul meu! Derbedeule! Oh. Cum îndrăznești să stai pe tronul meu? Nu tu, ci eu sunt regele Eduard! Nu-l în seamă, majestate! E bun, Taci ne Am să-ți retrag titlul de duce!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 M-am plictisit grozav de toată comedia asta. Nu voi nimeni să mă creadă că eu sunt adevăratul rege. Soldați! <cute> Jos mâinile de pe mine, soldați! Ne <cute> nebun amândoi! Înapoi, gola în noastră. răsă! Țineți-l bine! -ți bine. Chemați doctorii! ai iurează! Unchiule! Nu mă mai recunoști?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 state, nu vă aduceți aminte de cele spuse de rege? Ha, ha, de unde vrei să știu? La 10 ianuarie mergeam pe jos la Chipside și-mi degera urechile. Ha, dacă într-adevăr rege, să spune acest băiat unde e sigilul regal pe care îl căutăm de atâta vreme. Acest băiat? Lord Hertford, ați uitat regulile etichetei. Da.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 Nu-i niciun sigiliu acolo. No. Cine, strada. Strada. cine se va atinge de el, va plăti cu viața. Lor, John. Ați căutat bine? Majestate! Sigiliul nu putea să dispară. Eu însumi l-am pus acolo. No. De asta, majestate! Cum arată sigiliul ăsta? Mare, rotund, greu, roșu la culoare și cu un cerc de aur în prejur, Da? Da, da.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 marele sigiliu și căutând un loc unde să-l ascunzi, ai dat cu ochii de... Stai! Stai! Ajunge! Lord Saint John! În da, da, da. cabinetul meu, pe scrinul spaniol, în spatele cărților, ai să găsești sigiliul. Adevărat! Da, da, da. Adevărat! Hai, hai, hai, hai, repede, Lord Saint John! Ce Dar se fac Du-te, du-te și caută!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 Bine că n-am apucat să ștergem birurile. Și n am drăsnit să ștergă birurile. Eu, majestate, mai bine mulțumește-mi decât să țip la mine. Imediat să se pună din nou toate dările. <gântu -s> ah, <gântu -s> înțelept. <gântu -s> Aș putea oare să trăiesc fără bani? <gântu -s> nu, majestate. Hotărăsc pentru mâine un mare bal legal. Lord St. John, poruncesc pentru mâine la miază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 Puteți să mâncați, să vă îmbrăcați și să petriceți cum ați faci aici? De ce aș rămâne majestate? Ca să am în față în fiecare zi pe acest lingău care oh. parcă ar fi înghițit un băț, sau pe ăsta care seamănă cu un cocușo! Oh. Oh. Sau pe mâncă oh. ăsta! De fideule, coate goale! Nu, mai bine plec. Tu! Rămâi și șezi pe tronul ăsta înconjurat de sfetnici, trândav și șireți ca niște vânturi. ce e asta? cântă al nostru, Sire. l -auzi? E cântecul lui. Să mergem la dânsul. Sunt oameni săraci dar stiți. Să mergem. ce cu cântecul acesta? Cine l-a născocit? Poporul sire.